Омар і рак Омари і раки – це членистоногі тварини, пристосовані до існування у водному середовищі. Мають великі клішні і твердий панцир. Омари зустрічаються у морях по всьому світу. Раки живуть переважно у прісній воді і менші за розмірами. Раки живуть у нірках, на берегах річок і озер. Полюють вони на дрібних тварин, захоплюючи здобич клішнями. Живляться також водяними рослинами та їхніми рештками і мертвими або пораненими рибами. До своєї здобичі омар підкрадається вночі. Ці хижі безхребетні тварини не відмовляються від залишків мертвих морських тварин, які подрібнюють своїми великими клішнями. Коли вони налякані, то за допомогою хвостового плавця швидко відпливають назад. Десятиногого рака лангуста іноді ще називають повзучою рибою. У нього немає великих клішень, і тому він захищається своїми довгими гострими антеннами і шипами на панцирі. Орангутан Слово «орангутан» малайською мовою означає «лісова людина». І дійсно, ця велика людиноподібна мавпа дуже нагадує волохатого старця. Ці рідкісні примати зустрічаються в Південно-Східній Азії та на островах Суматра і Калімантан. Самки народжують одне маля, яке залишається разом з матір'ю і годується молоком до 4-річного віку. Орангутани стали дуже рідкісними тваринами внаслідок знищення тропічних лісів. А ще люди заради забави відловлюють їх малят. Самка орангутана зазвичай самовіддано захищає своє маля, тому її вбивають. Після приручення орангутанів утримують як кімнатних або як циркових тварин. У орангутанів довгі, сильні передні кінцівки. Розмах до трьох метрів. Вранці вони, не поспішаючи, перелазять з дерева на дерево в пошуках своєї улюбленої їжі – плодів дикого інжиру. Вночі вони сплять на платформах-гніздах, зроблених з гілок. Скринька фактів. Маса орангутана – до 90 кілограм, а зріст – до 150 см. Орангутани живуть до 35 років, живляться плодами – пташиновими яйцями тощо. Під час дощу орангутан використовує великий листок як парасольку,